Gaur, xerezadelen artxiboan, poses gaineska gaude, konbidatu bat etorri zaigulako. Asko eta asko eta asko erregut ondoren, azkenean gurekin daukagu, Julien Gabiria irazlea. Julien, planetako gizonik lanpetonetako batzara. Bueno, hainbeste ez nahiz, baina sentitzen dut, hainbeste... Tardatu izan. Baina lehenengo momentutik bai hor zegoen, beste gusta bad da eguneroko kontu sorttara garaman zaten bainagurugoa beti hor. Posten gara bat. Guzain eta zen egon gara, aste batean bai eta horrengoan ere bai etorri gara, ia lortzen genuen xeageren arxiburako tartetxo bat aurkitzea zuk. Askotan buelta man dugu Tristerrik, gure kabuz irakurtzeko adorerik ere izan gabe. Eta horregati bakandu dira ipuina gazkene hilabeteotan se ezaderen artxiboan. Zure erruz joren gabiria. Seguk denbora bai, denbora asko daukagu. Baina dorea eta bihotza falta direnean. Tira, baina gaur gure posa bikoitza da. Ze luxusko konbidatua izateaz gain, gaurkoan bi emango baititugu baten prezioan. Bai, bi ipuin batera, aspaldiko partez, atal bakar batean bilduta. Lehenengoa, Giovanni Guareschirenada eta on Camilo liburuan asaltzen da. Hirugarren istorioa izenarekin. Bigarrena, gure konbidatuak Julen Gabiriak berak idatzia da eta izena du Fof Ladies and gentlemen, welcome on air. Eta kurtzerak genuenean, esan genion mesedez proposatzeko bere guztuko ipuin bat, eta berak ezuen zalantzarik izan. Jovanino Garezkiren, hirugarren istorioa izeneko ipuina proposatu zigun. Presio berean, eskatu genion, ipuin horren zarreratxo bat prestatzeko, kontatzeko gure entzulei zergatik gustatzen zaion hainbeste ipuin hori. Berak baietz esan zegoen gentiltasun handiz, Grabazioaren egunerako ordea, ezin izan zuen euki prestaturik aurre hori, baina jolen gabiria pertsona da, eta agindutakoa beti betetzen duenez, behan bada ere, sarrera hori prestatu digu, eta orain, guk irakurriko dugu beraren partez. Nire bizitzen, denbora gehiagie eman dut orain entzungo dugun hau zergatik gustatzen zaidan ulertu nahian. Ez zergatik gustatzen zaidan, baizik zergatik gustatzen zaidan, hainbeste. Egiaz, nik ez diot neure buruari eser esplikatu behar, hainbeste baitira gustatu arren horretarako arrazoiak ulertzen ez ditudan gauzak, baina... Jendeak ez du ulertzen zer ikusten dio da narrazio honi, eta egia esatera, lurraldea arrazoen murgilduta, neukere ez du lar ondo entenitzen honen zergatia. Izan, baditut arrazoiak ipuñonekiko joera justifikatzeko, eta iruditzen zait pisuzko arrazoiak ere izan daitezkeela, ondo saltzen asmatuzkero. Baina batez ere, Ezik eta sentimentala deritzen arrazoi guzti subjektiboan agusitzen da hemen. Eta horren inguruan, ezin da gehiagia argudiatu. Ez kontra, ez eta are gutxiagora indik, nire kasuan bezala, alde. Amaboz bat urten ituela nuen lehen aldi izguarezkiren kontakizun hau. Gaztela niazko bertzioan. Eta txunditu egin ninduen. Dela neurekabuz deskubritu noelako, Horrek sortzen duen emozio gehi Dela, narrazioko mutil protagonistak nik eneukan narraukeria puntua zeukarako. Dela, harri egiten zitzaidalako neskaren jarrera. Dela, ordurako asian intzelako italiako sinema neorrealista ezagutzen. Eta estetik horrena inbaz santzu sumatzen ituelako narrazio horretan. Dela, Gabriel García Marquezene errealismo magikoa ere artean irakurria nuelako. Dela kontakizun honetan erabat rapatzen enuen zerbaitek grazian handia egiten zidalako. Dela bisikletarekiko grina pisten asia zitzaidalako. Artean niko renkonsientzia garbiegirik eneukan arren. Horra hor, labur botata nire arrazoiak. Agertzen zaizu ipuin bat bizitzako garai eta tokiegokian, Eta betiko geratzen da zure baita nabia eginda, ez dago asko zerea salpen handiagorik. Er nadin saiatu beraz. Ipuin hau, irugarren historioa, Jovanino Guarezki italiarraren libururik ezagunenetik dago dagoaterata, Camilo abadearen eta peponeakatearen liskarrak kontatzen dituen on Camilo obratik alegia. Koldo bigurik euskaratu zuen 2000 batean, literatura unibertsalabildumarako. Bigurik berak liburuaren itzaurrean asaltzen duenez, guarezki, herri literatura edo aspi literatura deito izan den horren barruan zailkatutako idazlea da, eta orain arte ez da lar kontuan hartua izan. Onkamilo liburuan, ez dago, dioenez, koldo bigurik, maila handiko literaturarik, baina bai, herri baten garaikorapilotzu baten isla eta ari buruzko gogoeta baliozkoa, satira politikoaren bizturiz horrotzaz, italiako historiaren satirik mingarrienetako bat urratzen duena. Guarezkik berak ere hori xebera aitortzen du liburuaren hasieran. Ala xedio. Ez literaturari, edo antzeko beste kalamatrikarik, liburu honetan, Gertakariak kontatzera mugatzen naiz. Gauza asmatuak eta horregatik, egiantzekoak, tzekoak, makina bat aldiz gertatu baitzait, halako istorio bat idatzi eta ilabete pare baten buruan, egiatan errepikatzen dela ikustea. Historio hauek, beraz, giro jakin batean eta inguru jakin batean kokaturik daude. Italian mila bederatzion daberrogetaseiko abendutik, Mila federazioa da 47ko abendura arte izandako giro politikoan. Onaino gareskiren hitzak. Baina guarezkiren Italia hori oso toki berezia da. Izan ere, Camilo eta Peponeren lerria errealismo magiko moduko batean bizi da. Eta Italiar sinemako neorrealismo sortu berriarekin ere bat egiten du betengabe. Ala azaldu zuen idazleak berak, transmititu nahi izan zuen giroari buruz hitz egiterakoan. Ibaiaren eta mendiaren arteko lor puzka hartan beste inon gertatzen ez diren gauzak gerta daitezke. Paesajerekin sekulan desentonatzen ez duten gauzak. Etan, bizienentzat naiz entzat ona dena izea izaten da, eta sakurrek ere baduteari Marikan. Eta inorrezezta harritzen, Kristo kitseguiten badu edota baten batek burua apurtzen badio beste bati baina hori bai gorrotorik gabe bene benetan esen ibaiaren arnasa zabal betierekoak garbitzen baitu airea ibai lasai dotorea, seinen basterretik gau partean eriotsa igarotzen baita bizikletan arin edo ibai basterretik gau ez ibiltzean nonbait seri eta antxe bertan Ibai ondoan dagoen ilarri txikira begira jartzen zara. Eta hildako baten itzala badatorkizu ondoan ezertzera. Ez zara izutzen, eta lasai jartzen zara berriketan berarekin. Alaxezioen beraz guarezkik, beraktezki batzen duen mundu horretaz. Eta hori da, entzungo dugun ipuineko giroa. Irreala, erapat, baina astu gabe, irrealtasunak errealitatean duela oinarri. Joengaite zen beraz, bigarren mundu gerratik irten berri den herrizka horretara. Eta, guarezkik dioen moduan, ez gaiitezen izutu entzungo dugunarekin. Hemen, beste inon gertatzen ez diren gauzak gerta daitezke eta. Eta orain entzun deezagun lenda bizi, guarezkiren hirugaren istorioa eta gero, Julengabiriaren Fouth Tail A sei in tasca Hirugarren istorioa Neskak ez neskarik ez Kontua bada tabernan, parranda pixin bat egitea kantatu eta horrela, beti prest. Besterik ez ordea. Nik badaukan nire neska. Arratxaldero aurkitzen dut fabrika handira bideko irugarren telegrafoa bearen ondoan nire zain. Hamala urte nituen eta bizikletan nienbilen fabrika bidetik etxera. Arran ondo baten adar bat ateratzen zen, arresi baten gainetik kanpora eta behinola geratu egin nintzen. Neska bat irten zen zoroetatik, eskuan saskibat zera mala, eta dei egin nion. Emeretzi bat urte izango zituen, Ni baino iagoa eta ondo osatua zelako. Utsi dazu zure zorbaldara igotzen, esan nion. Neskak saskia lurrean utzi eta zorbaldara igon nintzaion. Adarrak aran hori pilloa zeukan, eta bete eginuen nuen ire alkandora barrua. Zabaldu mantal hori, erdibana egingo dugu, ezan nion neskari. Ezela beharrezkoa erantzun zuen neskak. Ez alzaizkizu gustatzen aranak, galdetu nuen. Bai, baina nik nahi dudanean arditzaket? Azaldu zuen berak. Arbola honirea da, hanbizi naiz. Amala urten nituen nik orduan eta galtza amotzak nituen. Baina igeltzero laguntza jenen bilen eta inori ez nion beldurrik. Bera ni baino dezente gara zen, eta emakume baten itxura osoa zuen. Gentearen lepotik barre egiten duzuzuk, otsegin nuen begirada gaiztoa ipiniz. Baina zuri muturreko bat emateko gauza ere ba naiz, ankaluze itxuzi horri. Ez zuen tutik ere erantzun. Handik bi arratxalderen buruan aurkitun nuen berriz, bidetxo berean. Kaixo ankaluze, egin nio noiu. Gero imintzio egin Espainiak zimurtuz. Horain ez nintzateke olakorik egiteko gauza izango, baina orduan igeltzeron nagusia baino hobetu egiten nuen, baita berak Napolin ikasi bazuen ere. Beste zenbait aldiz ere aurkitu nuen, baina ez nion ez errezan inoiz. Azkenik, arratxalde batean pazientzia galdu eta bizikletatik salto eginez bidea mostu nioen hakin aldaiteke zergati begiratzen didasun horrela, galdetu nion, kapelaren bizera bateran zipiñiz. Neskak, bi begi ura bezein garden zabaldu zituen, inoiz ikusi ez bezalako begiak. Enago zuri begira. Esan zuen lotsaz. Berri zigo nintzen bizikletara. Kontu zibilian kaluse hori oiukatu nion. Nien aiz jantzetan ibiltzen, Astebete geroago urrundik ikusi nuen nire aurrean. Mutil baten ondoan Sebilela eta Amorru handia etorri sitzaidan. Pedalen gainean altzatu eta indar biziz hasi nintzaileen eragiten. Mutilarengan din metro pare batera bira egin eta ondoti pasatzean bizkarreko ederra emanion. Bai eta lurrean pikua zalbat baliz bezala utzi ere. Atzetik ema arguseme hotse egiten zirala nuen eta orduan bizikletatik jaitzi eta telegrafoa bearen kontra jarri nuen hartzintxar meta batetik gertu. Amorratutan ireganaz etorrela ikusi nuen, hogei urte inguruko muti zen eta ukabil batez jota utziko ninduen. Baina ni igeltzero laguntza jenen bilen, eta inori ez nion beldurrik. Momenturik egokienean, harrik bat jaurti eta aurpegien jonuen nuen bete-betean. Nire haita mekanikari aparta zen, eta eskual ingeles giltza hartzen zuenean herri oso bat jarriko zuen iesi. Baina nik harria hartzen nuela ikusiz gero aitak ere atzera egin eta ni lo egon arte itxaron zuen jonain hinduenean. Eta nire aita zen, pentsa orduan astazak hilura, odoletan ipininion aurpegia, eta gero gogoak eman zidanean bizikletara salto eginda alde egin nuen handik. Arratsalde pare batez ez nintzen basterraietatik agertu. Gero irugarrenean fabrikarako bideti sartu nintzen berriro. Eta neska ikusi orduko haren ondoraino iritsi eta Amerikarren modura lurreratu nintzen. Zela atzetik salto egin es alegia. Gaur egungo mutilek barregura ematen dute bizikletan ibiltzen direnean. Lokatzetakoak, txirrinak, balastak gi elektrikoak abiadura aldagaiiluak denetik edukitzen dute. Niko ordea, erdoiak jandako frera zahar bat neukan. Baina plazako haaseei armaia jaisteko ez nintzen bain ere bisikletatik jaizisten. Eskulekuei gerbi txirrinduariaren moura helduta tximista baten pare jaisten nintzen goitibera. Bizikletatik jaitzi eta neskaren aurrean jarri nintzen. Bizikletako eskulekoan, Zazki lotuta neukan, eta handik mailu pikots bat atera nuen. Noiz bai du mutil batekin topatzen basaitut berriro, buruti bera joko saituztet biok, ezan nuen. Neskak bere begi madarik eta ura bezain argi aiekin begiratu zidan. Zergatik dio hori? Galdetu zidan aapeka. Neronek ere esnekien, meia zea sola du. Argatik, edantzu nuen bakarka atera behar duzu paseatzera, edo bestela nirekin. Hemen urte dauzkat eta suk, ama lau gehiain jota. Esan zuen, nezkak. Hemen sortzi behintzat eukiko bazenitu, bestela izango zen. Ni emakumea nahi zorain eta zumutiko bat besterik ez. Ba, itxaron ezazunik urte izan arte, oio egin nuen. Eta ez gero beste gizonezko batekin, bestela ikusiko duzu. Garei hartan ikeltxero laguntzaileen bilen, eta inori ez nion beldurrik. Emakumei buruzko izketaren bat entzuten nuenean, zutitu eta hanka egiten nuen. Piperrik ere zidaten inporta emakumeek, baina ezka hark ezuen tuntunarena egin behar beste bestegizunezkoekin. La urtez, arratxaldero ikusten nuen ezka, igandetan izan ezik. Han egon no izen beti hirugarren telegrafoa bearen ondoan, fabrika handira bidean. Euria ari basuen, bere aterki polita zabalik izaten zuen. Ez nintzen behin ere gelditu. Agur, zaten nion igarotzean. Agur, erantzuten zidan. Hemen sortzi urte betenituen egunean jaitzin nintzen bizikletatik. Hemen urte dauzkat, izan nion. Orain irekin atera zaitezke paseatzera. Tuntunaren egiten baduzu Muturreko bat emango izut baina. Berak hogeita iru urtez Euskan orduan, eta emakume bete-betea zen. Baina begiak, ura bezain argiz Euskan artean ere, eta APK hitz egiten zuen beti bezala. Zuke mesortzi urte dauzkazu. Erantzun zidan. Baina nik hogeita Mutilek harrika egingo golidakete zu bezalako gazte bateken ikusizkero. Bizikleta lurrera erortzen utzi nuen eta arriza bat hartuta esanion. Ikusten hango izola gaiura, irugarren abearen gainiko lehena, baiezkoa egin zuen buruaz. Bete-betean jonuen, eta burdinazko kakua besterik esen geratu, arra bezain biluzik. Mutiloiek, otsegin nuen, beste horren beste egiten ikasi beharko dute, guri harrika zi baino lehen. Esateagatik esan dut. Azaldu zuen eskak. Ez dago ondo emakume bat adinera aldu gabe dagoen batekin egintzea. Soldadutza egindaba zen ubeintzat? Kapelaren bizera erabat eskerretara biratu nuen. Aizun eska, sosotza tartual nauzu. Soldadutza egiten dudanean ogoita bat urteukiko ditut, eta zazuko ogoita zei, eta orduan berriro aterako zara kontu berarekin. Ez, erantzun zuen berak. Hemen sortzi eta urte izan, edo geta bat eta hogetasei izan, sekulako aldea dago. Zenbat eta horre dago joan, orduan eta xola gutxiago adinen arteko aldeak. Gizon bateko geta bat urte izan, edo getasei izan, gauza bera da. Arrasoibide zuzena iruditu zitzaidan, baina nis nintzen zarean erraz harrapatzeko moduko arraina. Orduan, soldadutza egin ondoren jarraituko dugu izketan. Ezan nuen, zelara, jauzi eginez. Baina kontuz gero, itzultzen aizenean espasaituta urkitzen, zuri muturreko bate ematera joango naiz, baita zeure aitaren oeazpian basaude ere. Arratxaldero ikusten nuen, irugarren argi a ondoan geldi. Baina ez nintzen ere gelditu. Arratsaldeon hon ezaten nionik eta arratsaldeon erantzuten berak. Soldadu deitu nindutenean, oihu egin nion. Biar Juan Barduz soldadutzara. Kusi arte erantzun zuen berak. Oraingo honetan naiz hasiko nire soldadu bizitza guztia gogoratzen. 18 hilabet egin dituen eta erregimentuan etzekoa bezalakoa nintzen. 3 hilabeteko instruzioa egingo nuen. Esan daiteke gauero egoten nintzela guartel barruan eduirteteko aimenik gabe emeretzi hilabeteak igaro eta bere ala bidali ninduten etxera. Arratsaldean iritsi nintzen, eta uniformea erantzi ere egin gabe, bizikletara igo eta fabrikara bidetiz sartu nintzen. Neska hark, berriroa itzakiak ateratzen bazizkidan, bizikleta hartuta joko nuen bizkarrean. Poliki poliki juntzen ari zen, eta nit ximista baten pare ninduan non de abro aurkitu beharrotenuen otenuen pentsatuz. Baina ez nuen bila ibili bilibarrik bateri izan. Neska han zegoen, nire zain irugarren telegrafoa bearen ondoan. Utzi nuenean bezalako zea zen, eta begiak ere betikoak, berdin-berdinak. Haren aurrean gelditu nintzen. Bukatu dut, esan nion lizentzia erakutsiz. Italia eserita dago, eta horren mugagabeko lizentzia esan nahi du. Italia zutik egonez gero aldi baterako lizentzia esan nahi du. Gauza polita da hori. Erantzun zuen berak. Deabrua atzetipan ubezalako abiada zibilin intzen, eta lehor-lehorran eukan estarria. Benolako aran hori haietako pare bat guztura jango nituzke. Neska Kasperen egin zuen. Sentitzen dut, baina arbola erre egin zen. Erre? Esan nuen harrituta handikeeta nora erretzen dira aran ondoak. Duela sei hilabete gertatu zen. Erdantzun zuen neskak. Gau batean, lastategiak zu hartu eta etxe osoa eta baratzeko arbola guztiak erre ziren postpoloak balira bezala. Den dena erre zen. Handik bi ordutara, hormak baino ez ziren gelditu. Ikusten. Alde hartara begiratu eta horma belztu bat ikusi nuen, Zerugorria ikusten uzten zuen leio ireki bat zuela. Eta zu, aldetu nuen. Ni ere bai. Erantzun zuen, asperen batez. Gainontzeko guztia bezalaxe. Errautzmeta txiki bat, eta kitzo. Telegrafoa bearen kontra jarrita zegoen neska ari begiratu nion. Zuzen zuzen begiratu nion. Eta aren aurpegi eta gorputzean zehar abezuraren zainak eta erretenaren gaineko belarra ikusi ikusinituen. Ipinini atz bat kopeta gainean eta telegrafoa abea ukitu nuen. Mine eman aldizut, galdetu nuen. E, zinondik ere. Alditxo batez, izilik egon ginen. Zeruak gorritasun gero eta ilunagoa hartzen zuen bitartean. Eta orduan, esan nuen azkenik. Zure zain egon naiz. Asperen egin zuen berak. Erruan nirea ez dela izan erakusteko. Joana iteke orain. Niko oita bat urten Euskan Norduan eta iruro oita magosteko kalibreko fusilarekin egiten nuen arma erakustea. Pasatzen ikusten nindutenean, neskek bularra ateratzen zuten generalaren errelistan baleune bezala. Eta begi hartza bukatzen zitzaien erarte begi hartzen Nik beste zerritzu hau bukatu arte itxaron behar noizu. Esti dazu agarra joko maitean. Homi. Oh. Izan zuhago. Eta irri bat ez aizela eratik dutuzetza da. Maia nire ez aizkik eiei tontokeri hauek eta bere ala bizikletara. Orain, amabi urte badira gauero gauero elkarrik usten dugula. Ni haren pasatu eta jaitzi irena izegiten bizikletatik. Agur? Agur? Baga tabernan, arranda pixin bat egitea kantatuta horrela, beti prest. Besterik ez ordea, nik badauka nire neska. Arratxaldero aurkitzen dut fabrika handira bideko irugarren telegrafoa bearen ondoan nire zain. Gaurko atalean irakurriko dugun ipuina, lehen esan bezala, Julen Gabriak idatztetako faufteil izeneko ipuina da. Orain, sartsela batzuk emango ditut Julen Gabriaren lanaz, Albalo Rabelik hau nabendien ziklopeidan idatztetako artikulotik hartuak. Julen Gabriak aldakaukoa da, soziologian eta egin zituen ikasketak, eta itzultzalia dela bairu ikastegian. Ipuinak eleberdeak, omentzako ipuinak, idoiak, hitzulpenak eta egin ditu, Kolaborazio ugari eginditu euskal harriko argitalpen askotan, berrian, deian, bizkaien, eginen, egunkarian argian, bizkairratian, zora saldi literarioen gidaria ere bada. Parte hartu izan du bere ipuinekin bilduma kolektibo askotan, euskal idazlen ipuinerotikoak, bilbao ipuinbiltegia, beroeseak, marihuan asko bufandak, ipuini zugarriak, eta beste batzuk. Bi eleberri datzi ditu, konnemara gure bihotzetan eta angoikik itxasua ikusten da. Iparra girreren biografia ere idatzi zuen. Itzupen lan eidagukien ez, juren gabiriak, barrieren Peter Pan in Kensington Gardens eta Peteran duen Wendy itzuli zituen ingelesetik, biak batera daude literatura unibertsala saileko Peter Pan liburuan. Gainera, Shakespearean sonetoetan onarritutako Love, antzerki obra itzuli zuen ingelesetik. Atzagaren Guillermoen azalpena, ipuinaren itzulpena ere egin zuen. Bestalde batetik, Arnaldur Indi Islandia didazlearen hilobiko isiltasuna eleberri beltza ere euskeratu du. Umentzako literaturaren arloan, metro bateko letrak ipuin bilduma idatzi du. Ugari dira, juren gabiriak azken urteotan prestatu dituen antzeslanak, urikeriak, abentura antzokian, matilde maitatzeko moduak, metro bateko ametzak eta superplast. Azkenik, esan nahi dugu, Amsterdameko argitaretxe batek, Nerderlandetara eitzuli duela, hangoikik itxasua ikusten da, eta... Arko espendera bizikletas izango dela Julen Gabidia Euskal Arrietik abiatuta. Eta Twitter saleak xadetenok gogoratu Julen Gaberari jarraitu Aldio sola, Abildua Julen Gabidia el bidean. Orenerakorriko dugu e, Julen Gaberaren ipuinak Foftail lauka izena eta 2014 urtean argitaratu zen ipuin Izugarriak izeneko ipuin bilduman, Elkar argitaletxarekin. Aizu Julen zer da Foftail bat. Bueno, of da, friend of a friend's tale, lagun baten lagunaren ipuña. Hau da, kondaira urbanoak, ez? Denok ezagutzen ditugu horrelako mordoa, eta gehienetan gainera kontatzen zaigu beti, ba, gure lagun batek kontatzen digu, eta lagun horrek bertsioa izaten da, ba, beraren handi kurbileko beste norbaitik gertatu saiola latabar, ez? Horretik, lagun baten lagunaren ipuñarena. Bueno, nikuzte dut liburuaren hitzaurrean edo Xavier Mendiguren ekidatzen zuen, ba gaur eguneko mitologia edo hori hori litzatekeela, ez? Nolabait eta bueno, badu badu zerbait urtik, ez? Azken baten, ba, gure beldurrak ateratzeko premia da ba, eta eta guren zera hoietek provokatzea ez da ba, badu gidi ohi, nolabait provokatzea. Eta alde horretatik ba, ba daude berrituz doaz gainera, ez? Ba, internetik esguenean ezgoen horri buruzko kondaira urban hori baina orainba daude eta beti belaunaldi belaunaldi ba mantentzen direla eta eta berria sortuz. Ba, ni ke ipuinako ira korren zenean asko gustatu sitzeidan eta gaur lehen irakurri dugun gadeskiren ipuinaren ostean Bien arteko kontrasteak iruditzen zaito oso iradokizun politak eta interesgarriak sortzen dituela. Eta beraz, ba gehiagoko barik, ekingo diogu juelen eta nik neuk, Foufteil ipuina irakurtzeari kontuz-kontuz beldurgarria izugarria data. Foufteil Bai, entzuna dut bat edo beste. Niri kanpamentuetan kontatzen zizkia, filmetan bezala. Suaren inguruan badakizu. Begira lehen kontua gaua pizkatzo bat girotzeko eta horrela. Bai, bai. Hala ere badago bat ez dudana inoiz historio errepikako roien artean entzun. Baki beti antzekoak izaten dira, jalanik beldurrik ere ez dute ematen, amaiera zein izango duten ere segituan antzematen maten zaie. Ez takik gaurregun inor zinezten dituen. Sartzen harina izen senale. Baina ez, badago bat. Eta, beno, haudenek esaten dute, antzezpenaren satiri garrantzitsuena da, benetako historia dela esatea, bakizu, beldurra sartzen azteko ta. eta. Eta naiz ez duzu lasinetxiko esaten maizu eta bai hau benetakoa dela. <risa> bai. bai, bai, bai. Nigandi kurbilsegoen norbaiten eskalagunaren lagun batik hartatu zitzaion. <risa> Beti bezala. Ez, ez, ez. Lagun baten laguna kontatuak izaten dira normalean. Hau ordea, Ondo ezagutzen dudan tipo baten eskalagunaren lagun bat igartatuzitza hion, ez da gauza bera. Ba, kontuzi bili. Behar bada, gaurtik horrera, fauf bihurtuko da. Hain <laughs> originala bada, triste izango litzateke, zuk niri kontatu ondoren, nik beste norbaiti kontatzea, eta segituan, historio errepikakor hoien artean aurkitzea historio hori. Ez nuken, ahi behintzat. Imaginatu hemendik ilabetera betera, norbait detortzan zaidala, eta historio bera kontatzen didala. <risa> bai, bere, lagun batek hartatu zitza jola esan Jode, o, utzine, Nahi, ba, ez. Jode, horrein salantzan utzineu zu kontatzena mereziote duen. Nai baduzu ez diote kontatuko. Bale, prest? Bai, baina detaile guztiekin, eh? Mm -hmm. Ba, tipo horren eskalauna ingelesa zen. Bristol-Londoko herrizka batekoa. orain estabiltza batera. Neskak eskozian ikasten zuen. Edinburgon. Eta antxe gertatu zen istorio hau. Artean tipo hori ere eskosian zebilen, diru apurua lortu nahian eta neskarekin den boralditxo bat igarotzeko asmotan. Eta justu garei hartan gertatu zen. Kontua da maiatza edo izango zela, kurtsoa maitzea arsegoen azken batean. Eta badakizu unibertsitateko ikasleak elkarrekin bizi bizidirela pizutxikietan, iru edo lau ikasle pizu bako itzeko, ez da? Normela neska neskekin, mutia mutiekin eta horrela. Beno, hemen bezala. Baedinburgo nere launeska zeuden pizu batean bizitzen. Euretako bat aipatutako neskalagun hori. Bat edizen, ematen du mutilisen edala, baina ez neska zen. Helen, Janet eta Chris, hori tipoaren laguna. Helenek arte dramatikoa ikasten zuen, aktori izateko balio du horrek. Kasu honetan aktoreza. Janetek beste zerbait, uste dut arkitektura edo antzeko zehozer. Eta krisek eta edik fizika biek. Ikasgela berean zeuden. Askotan irteten ziren laurek elkarrekin zerbait hartzera eta klasera ere autobuz berean, peti batera, ez da, lagun laguna ziren. Babeno, beno, gauza da maiatzinguru horretan gertatu zela, lehen ere esan dizut. Eta noski, garai horretan, azterketa prestatzen asteak onbeni da. zien guztiak ikasten, bakoitzabere gela noski, Ez dela, ze jaleoa, punte dezberdinak handik eta hemendik imaginatu. Ez ez, bakoitza itza bere gelan. Edi eta krisi izan ezik, gauza bera ikasi darzutelako. Eta ediren gelan batu ziren biak. Bazi ziren ikasten eta olakoren batean altzatu da kris ni leguneren neska bakizu. Bururatu zaiolako mutilaren pisura joan behar duela. Bakizu, nolako azareten neskak. Bera zaudenean paso egiten duzu, baina metro batzuk urruntzean... Ja, Hor duango horatzen dira zutaz, bai, bai. Eta gutxien uste duzu momentuan, hortxe agertzen zarete atariko txirriña. jo, z, larrua jotzeko dugu <güls> duzuela esan ez? Ala, ala, bai, Ulertzen zaitu ustean egunean, bolandera botako ditu terriko plaza. E, Bale, ba, zedi, zedi. Beno, ba, krisek berea puntea jaso zituen, eta mutilaren pisura joan zen. Esan dizu le ere tipo hori ondo esagutzen dudala. Historioa, sinisteko moduko datua da hori, estuz uste. Ja. Beno ba, iritsi zen, Chris pizu horretara han egon ziren pixka batitze egiten etaxirika horrela izaten da beti ez da, eta errepente ring-rin rin, telefonoa. Krisen pizukideak jai bateazio joa zela. Helen eta jenet, Eez edi ikasten geratuko zela pisuan. Ba oso ondo doa jaira. Chriszek ere ikasi egin bar zuen eta mutilaren pisuan geratuko zela erantzun zien bere lagunei ez jaira joango. Bueno, tipikoa ez da? Arrua josuten, regirraka, regirraka, eta kriz ikasten hasi zen jarraian. Denboratxoa pasatu eta gero, nesken despistea batakizu. Pizuan, nesken pisuan apunte batzuk astu zituela gogoratu zen. Noski, nahiko berandu ere bazen eta maiatze izan arren Edimburgo oso iparaldean dago, ez taki basen egien. Ez, jakin bari. Ah, bueno. Eta sekularko hotza egiteaz gain, inorreztabil mm. Ba hori, mesedez, joango zara nire apunteen bila? Bueno, ez dizut tipuaren izenik aipatu, baina berdin dio, ez naiz deta iesalea. Kontu gara tipuak guai etxerantzun ziola, egoteko lasai ikasten eta ekarriko zizkiola falta faltaz aizkionak. Kriseke eman zion pizuko biltza, esan zion diren gelan utzi zituela falta faltaz aizkion ditzoz apunteak, eta kontuzi biltzeko. Agian edi lotan eongo zela, eta ez egiteko zara askorik. Vale, perfecto. Joan zen tipua, pasatu zen denpora bat, pasatu zen denpora asko, Azkenean Chris arduratzen hasi azizen ezta, eta orduan erabaki zuen bajaira joatea, jelenek eta janete giltza bat utzizi ez aioten. Zen krisek bere mutilari eman zion berea, eta zuen bat ere. Joan zen, eman zioten giltza eta neska pisura abiatu zen. Sartu zen izil eta dena normal zegoen, ez argirik, ez irretiri piztuta, ez ezer. Ireki zuen ediren gelako atea saratarik egin gabe ikusi zuen edilotan zela eta apuntiak hartzeko ezuen ez argiri piztu. Bestela laguna hitzartuko zuen, claro. Orduan itxuka itxuka Juanen esku egin gidu hemen maila, hemen aulkia, hemen oa tap tap tap segitu zuen hemen sobrekama eta azpian edilotan. Hemen ohearen egurresko izkina, hemen taburetetxo bat eta gainean kriseek aurkitu nahi zituen apunteak. Itzulizen jaira, bueltatu zien giltza helen eta jeneteri, eta bere mutilaren pisura abiatu zen, ikasten jarraitzeko gogoz. Mm -hmm. Bidetik ordea, arduratuta joan zen. Bere laguna non sartu dotezen galdezka. Iritxezen pisura, eta nere zegoen morroia. Azkenean, alde batetik gazi beharragatik, eta besta batetik arduragatik, lorik egin gabe harrapatu zuen egun zentia, Kris. Blortzen duzu, ezta? Zegitzen ditazu. Ba, ba, ba. Vale. Beno ba. Goizean, kriz bere pisura bueltatu zen, eta heltzeko metro batzu geratzen zitzaizkiola, jentetza izugarria ikusi zuen atariaren inguruan, Poliziaren autoak, ambulantziak eta bar. Hai ba, pentsatu zuen. Beno, nik ez dakit hori pentsatu zuen, baina normalena hori da ez da, antzeko zerbait pentsatzea, ba hori. Hai ba, zer Atariaren ondora hile gatzean, helen eta janetik ikusi zituen polizia zinguraturik, negarrez eta urduri kriz, kriz, deitu zioten aurreko gauean jai hartan egonleko zen. Kriz! Taldeti polizia abirten eta krisen ondora joan ziren. Kristin Sanon Galdetu zioten. Eta noski, pera, kristin zanon zen? Ba, mesedez, lasai egon. Mesedez, lasaitu. Ba, ikizu ze den? Eta berakidei harik eres. Zolan jakingo zuen ba. Torduan albistea eman zioten. Zure pizukide bat, edi, hilda aurkitu dugu. Bortzatua seksualki humilatua eta modu ikaragarrian asesinatua. Kris hasi zen, beste binezken antzera. Eta orduan polizia batek bezotik eldurik esan zion, baina beste zerbait dago. Krisek burua jiratu zuen, irteteko puntuan zituen begia poliziariz uzenduz, beste zerbait. Bai, eta polizia tximurtutako papertxo bat eman zion. Krisek, Tratamendu psikiattricoa behar izan zuen paperen jartzen zuena irakurri ondoren. Pozik egongo zara gelako argia ezpiste haitik ez da? <hazurra> Historio ona. Hala iruditzen zain hiri? Jode. Oila agerten zait eta hautzekara bat sentitu dut bizkarretik. Siniko <hazurra> izan behar zuen? broiaako lako zerbait idazteko eh? Bai, inteligentea tipua, eh? Jode! Orduan zer, armairuan edo egongo zen, eta krisek kukitu zuen sobrekamainen aspikoa ere la egongo zen ordurako. La leche! Baina onena da zera, fou baten antzera, Eskutuko zerbait dagoela bertan. Alegia ezagutzen ez denari gizakiok diogun beldurra espimarratzen dela. Bestela imaginatu, krisek kargia piztu izan balu bere lagunaren gorppua aurkituko zuken. Baina baita iltzaia ere. Baina zuen piztu eta iltzaia, krisen ondo-ondoan egon zen, honek bere apunteak bilatzen zituen bitartean. Eta hori dain zuzen ere beldurra ematen duena. Gauez ohea azpian begiratzera bultzatzen gaituena. Eskutukoak, esusteak ematen du beldurra, ezain beste eriotzak. Baizik eta zure ondoan egon arren ikusten ez duzunak. Bai, hori da. Historia guztietan gertatzen den inzerba eta beti ondoan egoten dela arriskoa. Ia, asala, asalaren onduan. Baina, historioan ez du berez beldurreke maten, iltzailaren asken mesura aldo arte. Baina hori ondorio bat baino, ez da, gizakiaren beldurraren ondorioa. Ze mezuak dioena ez da, argia piztu izan behar zenu zure laguna orkituko zenuen hilda, ez? Mezuaren esan da, kuku, hortxe egon nintzen zure ondoan. Hulertzen hmm, duzera esan nahi duzun. Eta gainera, beldurra sortzen duen pertsonaia ia, ia iku izaten da gehienetan. Eta historio honetan ere bai, eta kanpamentuetan kontatzen dizizkiguten betiko historio hoietan ere bai. Bueno, denak ez dira ikus ez izaten. Bai, izaten dira. Batzuk agertu ere ez dira egiten historio zoan zehar, beste batzuk kontak erdian dezagartzen dira, eta horren ondorio ze dute beldurra. Eta beste batzuk hamaiera, baina lehenago edo beranduago pertsonaia horiek beti desagertzen dira. Izan daiteke, bai. Eta historio honetara bueltatuz. Benetan uste duzu egia gertatu zela? Bai, bai, bai. Eta iltzaila rapatu dut zuten? Ez, ez, ez, libre jarraitzen du. Ba, ez zen zaila izangoa rapatzen. Azken baten poliziak beredatu guztiak zituen, eta baita atzamarretako markak ere, eta arrasto organikoak, suposatzen dut. Halere, polizia pizkabatea zageratu zuela, iruditzen zain niri. Ze ba? Hombre, nik astutu uste seksualki humilatu nuenik. Ez dut uste, hinuenik. Zuk. Bai. Eta nahi zer? Obarioak izango dituzu bizitzen arizaren hau fou bat balitz bezala kontatzeko? Nei paso egiten dut honetaz. Ez da bare kontua. Ez du bat ere intentziorik, historio hori, inori kontatzeko. Ez da orain goegoera hau, inori kontatzeko ere. Egia esan, ez zait bat interesatzen. Hiztoria hona izan da, baina amaitu da. Oho, neska toga azte bat, ez aizu interesatzen, ez aizu interesatzen jakitea, krisek zer modus jatzen zuen larrua, ez da? Edo edik nolako erresistentzia egin zidan. Ez aizu interesatzen jakitea zer gertarakizuken, nire auton jote gaitik? Ez, baina astiroago joan mesedez. Ah, horainaz izan beldurtzen, ez da? Horre beldurtzen zaitu. Astiroago! Interesatu berko zaitu ba? Kontuz... Kontuz? Niri kontuz? Badakizu zerre egingo dizudan? Kurba hori! Ediri ez ginez nion guztia egingo izuzuri. Bai, bai, prestatu zaitez ondo pasatzeko. Kurba hori! Ipurtzu loti zartuko dizu. Edik ere oso ondo pasatu zuen. Kurba hori! Hortze gertatu zen! Denok ezagutzen dugu, zer gertatu zen gero. Guztiok baitugu lagunen bat, berelen guzuaren koinatuaren ezagun bati, gauza bera gertatu zitzaioela zinegingo duena. Plop hekinez, desagertu zen, gidariak milak abideren zun zuen historio hartan bezala. Foftei, deitzen direni historioietako eroi bik, erkarrezagutu zuten, autobaten barruan. Kampamendoetako zuaren inguruan, behin eta berriro kontatu zioten autostoparen ipuinak, ino esetzioan beldoran direk eman. Baina, istorio horretan bezala, biktima, segundo luzez, luze egiz, geratu zen, kopilotuaren jarleku utzari begira. Segundo, luze egiz. Autobategan, amildegia. Entzun dituzu, Iruarren istorioa, Jovanino Guarezkirena eta Fouftel, Julen Gabiriarena. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doñoa da Charleston Behind the Atic Door Dance of the Winds taldearena. Besterik aderasi ezean gure musikak jamendo hartuak dira, eta sonio efektuak berriz, freesound puntu ateratakoak. Podcast hau egiten dugu jazone larrenagak eta ana moralesek Bilbo iria erratiko estudioan, lehioan eta mungian. Mila esker gure aurbiltzeagatik. Guztura egon bazara? Erdu rengo batean ostera ere, xerezaderen arxiboa, literatur podcastera. Lasterarte!